Alhamdulillah Ahmeduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min suhu bi anfiti na wa siyaaati a'malina innahu min yahdihi illahu fala muzill laha wamin yudlil fala haady laha waishhadu an la ilaha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 شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المؤمنين اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون وبتقوى الله تدرأ الفتن والبلايا والمحن والبلاء والرزايا wa atubawa uljinanu wa aqibatan wa jaza Wapenzio wa tukufu islam Hakika mdia katika maisha haya ya dunia Yuko katika moja wapo ya hali tatu Hakika monadamu katika maisha yake anayoishi katika ulimungu huu Haati kuwa ispukuwa atakuwa katika moja wapo ya hali tatu Ima atakuwa katika nema na hifadhi ya mwenye zingu Awe katika hali nzuri Basi haki yake katika hali hiyo Ni kuregesha shukrani kumunye zingu Na kuitambua ilenea malopewa na munye zingu Na ima Awe mje huyu Juko katika mitihani Na matatizo Na hali ngumu Basi hali yake katika katika mahizi Ni awe ni mwenye kuvumilia Na kuwana subra Katika mipangilio na kadari ya munye zingu Subhanu wa ta'ala Na imma vile vile mtu huyu awe yuko katika makosa awe katika madhambi na maasiya amewaasi Mwenyezi Mungu katika hali hii basi haki yake ni atubie na afanye istighfar amuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha kwa yale aliyotokana naye hakika mje anapokuwa katika neema katika neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Basi analazimika amshukuru mwenye zimgu mwola wa wali wote Kwa hile nema alo mpa, Na kumshukuru mwenye zimgu Inakuwa katika moja wapo ya mambo matatu Au mambo manne Kwanza atakiri kwa moyo wake Komba neema hii imetoka kwa Mwenyezi Mungu amenimeheshisha yeye Mwenyezi Mungu si kwa nguvu zangu na akili yangu na maoni yangu na ujenja wangu bali akili na kutambua kwa imeitoka kwa Mwenyezi Mungu kwa moyo wake na dhahiri yake aonyeshe kuwa anakiri neema ile anamtambua Mwenyezi Mungu ndio kamneheshisha na neema kama ile Bila vile awe ni mwenye kutamka kwa ulimi wake kwamba akisema alhamdulillah akitumia mazungumzo yake katika kumshukuru mwenye zingu kwa ni'ma alompa kwa ulimi wake na matendo yake. Vilevile vile asitumia ni'ma za mwenye zingu ispokuwa katika yale ambayo mwenye zingu subhanu wa ta'ala anayaridhia katika kumtii mwenye zingu subhanu wa ta'ala. Na katika ni'ma kubwa kubwa ambazo mwenye zingu subhanu wa ta'ala anawapa wajawake ni kumuafikia mja kumtii yeye Kumpamja aweze kumtii mwenye zingu. Hii ni katika nyeema kubwa ambayo mwenye zingu humuafiki ya moja katika wajawaki. Anapokupa mwenye zingu nema ya kuwa wewe unamtii. Unafwata amri zake. Basi hii ni katika nema kubwa. ambayo ya kulazimu. Upate kumshukuru mwenye zingu. Pia vile vile katika neema zake. Ni akuwezesha kuwefuka yale alokataza. Yale ambayo ameharamisha. Ame ukawa ukombali nayo. Basi moja kwa moja. Hii ni katika nema kubwa kubwa ambazo. Mwenye zingu subhanahu wa ta'ala. Ana wapa wajawake. Mpenzi mtukufu muislamu. Kwa hivyo ni nema kubwa. Ya mtu kupata umri mrefu kwa taa ya mwenye zingu na ni makosa au ni, ni hasara mja kupata umri mrefu katika kumaansi mwenye zingu subhanu wa taala. Na jambo hili ya tulazimu sisi kumuomba mwenye zingu na kujitahidi kila mara kuitafuta iyo kheri kwamba mwenye zingu subhanu wa taala atuafikie. Wapenzo tukufu islamu ikiwa inabakiya siku chache sana kuingia katika mwezi ya mtukufu wa mwezi wa ramadhan. ni jambo gani ambalo twatakiwa sisi kupokea msimo kama huu wapenzi wa tukufu wa Islam mwanzo Ramadhani ni nema katika neema za Mwenyezi Mungu kama nilivyotaja mwanzo Kwamba mja ima awe katika neema na katika neema kubwa ambazo Mwenyezi Mungu humpa wake ni kumwafikia awe katika taa ya Mwenyezi Mungu basi katika taaati ambazo tuzielekea ni mwezi huu wa Ramadhani ambao umebakia siku chache muda wa wiki na siku kidogo kuifikia mwezi huu wa Ramadhani mwezi huu mtukufu wa Ramadhani Munyazimku subhanahu wa ta'ala Ame ni nafasi kubwa Kwa wajawakie ambao Wapate kujitumia khairati na ta'at Kwa hilo Wana lazimika jambo la kwanza Wafurahie Ofa ya Munyazimku subhanahu wa ta'ala Anapu arpa nafasi kama hi Amarallahu bilfarahi biddin Wama yataallaku bihi Fakat ta'ala Kul bifadlillahi wabirahmatihi. Fabithalika faliathrahu. Huwa khairu mima ya jmaun. Mnye zingu wa miamrisha. Tuwa mambo ya dini na mambo ya taat. Mambo ya kumtieye. Na yote ya na mambo ya khiri. Akasema mnye zingwa, Sema ewe Muhammad. Sema ewe Muhammad ukiwambia watu wako, na kila mlinganizi aseme kuambia watu, wakiwabainishia na kuwakinaisha kuwa bifadli Allahi wa birohmatihi. Kwa fadli za mwenye zingu, anapomja, anapompa mtu mnja, nema ya kupata kumtii mwenye zingu, kupata nafasi nyingine ya kujizidishia thawabu na mambo ya qurani na mambo ya taati na risala ya mtume sallallahu alaihi wasallam naheri zote zilizokuja Kwa hilo wawe na furaha Wafurahie jambo kama hili Ambalo mnye zingu subhanahu wa ta ta'ala Ameweka ndaniyakin ya makubwa Fihi yudhaifullahu Yudhaifullahu rabbal alamina Fihi l-atayat Mnye katika mwezi mwezihuo wa ramadhani Anazidisha Anatoa wajongeza kubwa kubwa Kwa wale ambao kombo mifikiwa na mwezihuo Na wakawa katika ta'at Wayepthulu fihi lilmuhusini na darajat Ana wapa daraja na ngazi zeju Wale ambao Ni, ni ni muhsinin watu wenye kufanya matendo mema wa yakaribuhumullahu tabaraka wa taala min ridwanihi taqriba na ana wakaribisha zaidi karibu na yeye kwa hilo basi mja atakiwa awe ni mwenye kufurahia Mbona asifurahie haliakuwa amepatiwa ataya Anapatiwa zawadi nyingi nyingi za thawabu Pia vile vile anapatiwa darajate Anapandishwa daraja nyingi tuzajuhu tu Vile vile mwenye zimu wanamkurubisha karibu na yeye Mbona asiwe ni mwenye kuwana furaha katika hali hii Jambo na pili ambalo Muislamu atakiwa hawe nalo na Ni tahiyatul muslimi nafsahu lita, Listikobali Ramadhan Ni awe ni mwenye kujianda muislamu kuipokea mwezi huu wa ramadhan kwa namna ambao hata upoteza chachote katika mambo ya ta'ad ina nabiyya sallallahu alayhi wa mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa mwezi wa ramadhan akidiandaa nao kwa mwezi huu wa shaban tulundani yake akifunga masiku mengi zaidi katika mwezi huu wa shaban kama ilifukudia katika hadithi ya na naaisha r.a anha na imipokelewa pia vile vile mtume sallallahu alayhi wa sallam, alijiliwa na Jibril alayhi salatu wa salam akamu ambiya katika kama ili vukuja katika hadithi sahih akawan imunyiku amba Jibril alayhi salam namtu misu salam akasema amin katika dua ayo yomba Jibril ayo nini Jibril alisema wa abaadallahu rabbul alamin abdan in salakha anhu Ramadhan falam yugvaru lahu namunyazim wa mweke mbali mja ambaye Ata na ramadhani na imutoke, ihishe mwaza ramadhani, hali ya kuwa hali ya na msamaha mwenye zimku. Mwenyezi Mungu mweke mbali sana mje kama huyo. Mpenzi mtukufu Muislam, ni hasara itakayokuwa kiasi gani ya kuwa nafasi hiyo Mwenyezi Mungu abaachilia rahma zake na maghfira bila mipaka na bila kiasi na bila kuwa na, na masharti mengi. Manake wewe ufanye taa'ati yako na umuombe katika khairati Akuzidishia katika taa'at, akufanyie maghfira, akupe ghufran kisha wewe Uwe huku ipokea Huku ipokea mwazi huo kwa namna ambao Ukawa ni mwenye kupata msamaha mwenye zingu Asema Jibril Anamambia mtu msusalam Wa Allah Na mwenye zingu Doa anaomba Jibril alayhi salam Mwenye zingu wa mweke mbali Mje ambaye ataingiliwa na mwezi wa Ramadhani kisha mwezi wa Ramadhani uishe na hali ya kuwa haja msamehewa akamwambia mtume kul ameen e Muhammad sema ameen fakala an-nabi al sallallahu alayhi wasallam ameen mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ameen manake ametikia dua ya Jibril ambayo ni ameenul wahi ameomba dua hii na mtume sallallahu alayhi wasallam akaitikia ameen mpenzi mchukufu muislamu wa Ikiwa du hadithi hii ikumbele ya macho yako, kuwa mje aweza akaingiliwa na mwezi ramadhani, na mwezi ukatoka haliakua hakupata kheri ndani yake, hakupata msamaha wala, hakuzinishiwa daraja, basi ikiwa yawezi kana hili, ya kulazimu uwe ni mwenye kuchunga. kwani ni hujui kumba utaupata ramadhani nyingine, utapata nafasi nyingine, kwa hilo ya kupasa. Uwe ni mwenye kuchunga sana na kuweka bidii ya kuwa uipate mwangfira kama hii na khairatu kama hizi. Mpenzi mtukufu Muislamu, na ndio sababu jambo la pili ambalo unatakiwa upokee mwezo wa Ramadhani nao ni istiqbalu Ramadhan bit-tauba. Bit-taubati ila Allah bit lillahi tabarak wa ta'ala. Ni uwe ni mwenye kupokea mwezo wa Ramadhani kwa kutubia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala inna rasul akhbara anna allah rabb al alamin ja'ala bab at-tawbah maftuhan ila an tatlu'a minhu ash-shams ila an tatlu'a minhu ash-shams wa huwa ila al-ghurub wa penzo kwa islam mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelezea vizuri kuwa munyezimu amefungua milango ya msamaha ameweka wazi milango ya watu kusamehewa kufutiwa makosa yao yoyote itakavyokuwa wengi na nzito Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawagufiria hoja wa yake wakati wote wa utakapomuelekea isipokuwa tu hadi pale ambapo jua itakapochomoza kinyume ya na mwelekeo wanavyokwenda Jua itakap kila siku inachomoza mashariki ikielekea magharibi basi itakapotoa moza kutoka magharibi ikielekea mashariki mpenzi mtukufu muislam mlango huo wa tauba unakuwa umetakuwa umefungwa na mauti unamjili mja wakati wewote wa basi kuharakisha kuharakisha upesi upesi kutubia kwa mwenye zimgu subhanahu wa ta'ala kwa ni mauti hujulikani wakati gani utamjili mja uenda afikiwe na mauti hali ya kwa mwenye zimgu na mtumi sada Allahu wa ametuelekeza kuwa mwenye zimgu subhanahu wa ta'ala hushuka katika mbinguni ya kwanza katika kila theluthi ya tatu ya usiku akisema nani katika waja wangu anieniomba kwa matatizo yake nimtatulie nani katika waja wangu anayo ananiomba msamaha ni msamehe. fiyastaghfiru rabb alalamin kwa hivyo mje atakio amwombe mwezi Mungu msamaha katika nyakati zote na katika sifa zote asiasono katika kisimamo chake bila kumwomba Mwenyezi Mungu wa Ta'ala ambao hiyo ndio hivyo ndivyo visimamo vikubwa vikubwa upenzi to kwa uislamu vile katika jambo lingine ambalo watakiwa upokee mwezo wa Ramadhani kwa njia kama hii ni istikbalu Ramadhan bil istib bil bilbtiadi istikbalu Ramadhan bilbtiadi an rufaqai as Ni kuipokea moza rumadani Kwa kujiepusha na marafiki wabaya Ambao watakupotezea wakati Ambao hawatu kukumbusha Qur'ani Ambao huenda wakakusababisha usifunge Ambao waweza kukusababisha ukafunga na usiswali, Jiepusha na marafiki kama hawa Ibadu Allah Hada lmusim al min mawasimi ta'at Hii huu ni msimu katika misimu ya ta'at ya kumtimu nye zingu Haifai ndani yake Isfokuwa Watu wawe ni watu kutengamanike na watu, watu wema Wejepushe na watu waofu Hivi ndivo waweze kufaidika na wakati wao Kwa hanyutumi sallallahu alayhi wa sallam Ameleze ya wazi kuwa kuwa na marafiki wema Ni sawa na mtu mwenye kupaka marashi Ni mtu mwenye kuuza marashi Ikiwa utatembea naye Ima atakupaka Na iwapo hata kupaka basi atakupa Ama atakupa hadia Ama utanunuwa kwake amara fiki mwovu basi ima atakuchoma na moto ni kama yule mwashi fundi wa chuma atakuchoma na moto yake au utatoka na harufu mbaya katika sehemu ile kwa hivyo mpenzi mtuku wa Uislamu angalia rafiki ambaye utakapoteleza ukawa umesahau kumtaja Mwenyezi Mungu atakukumbusha tumtaje Mwenyezi Mungu utakapokosea atakuelewa na akusamehe bali akutake kukuelekeza katika njema sawa wala rafiki atakayekuvuta katika mambo ya anasa na mambo ya maasi ambayo siku ya kiyama unamsikia Mwenyezi Mungu akisema ya al-aslahu yaumadhin adu illa almuttaqin rafiki siku ya kiyama watakuwa maadui wote maadui wakuuana ila wachamungu. Mungu ambao kwamba watakuwa ni wenye kuelewana Kukua kwa kuwa walivutana kwaheri walikumbushanaheri ama wale ambao walikusanya walikusanyika na wakapendana kwa yale maasi kila mmoja anamuwezake wewe ndio unonipoteza wewe ndio unasababisha leo unaingia motoni basi watakuwa maadui wakubwa mpenzi mchukuvu Muislamu usiingoje wakati kama huo kufika Na jambo la tatu ambalo, mja muislamu atakiwa, ajiandaye nalo jambo la nne, ni alistiadadu li ramadhani bila azmi ala tilawati l-Qur'ani wa watada Ni mja ajiandae kuingia katika mwezi huu wa ramadhani kwa kutia azma, azimio ya kuisoma Qur'ani na kuizingatia Qur'ani. Kuingi ingie mwezo na ni mzuri wa kuisoma Qur'ani Na awe ni mwenye kuitfahamu Qur'ani Kwa ndani ya Qur'ani hiyo anayeisoma mwenye zingu subhanahu wa ta'ala Humponya alina marathi Humpachulia alina matatizo Alona wasiwasi anaondoshewa mpenzi tukufu muislamu Qur'ani ndiyo imejaa ndani ya kekheri yote Na amri ya mwenye zingu yote Kifala itakuwaje sivyo Haliakua ndiyo manano ya mwenye zingu ya lokatika ulimangu Itakwaje isiwe hivyo isiwe niheri tupu wakati ndio maneno pekee yake alio limunguni ya Mwenyezi Mungu mwenye Tabarak wa Taala ameoteremshia hoja yake mpenzi mtukufu wa Uislamu lazima utia azma kuwa mwezi huu wa Ramadhan mimi nitajitahidi kadri niwezavyo ikiwa hujui kabisa basi si lazima uimalize Qurani Mwenyezi Mungu ni shakur katika majina na sifa zake ni shakur shakur anashukuru kidogo ambayo chache unaloifanya Nabaka akawa mtume sallallahu alaihi wasallam asema ketika hadithi hilo sahihi Ahabbu al'amali ila Allah matendo alopendeza kwa Mwenyezi Mungu sana ni aduamu hawa inqal ni yale yenye kudumu hata kama Ukizoea kwamba mimi kila siku au kila baada ya sala hukaa ukafanya adhkari mimi na nimejilazimishia hili Mwenyezi Mungu atakushukulia hilo na atakupa wabu nyingi sana kwa kuwa umejiwekieni jambo na unalifanya kwa ajili yake Siku ataka kwa sababu ya kutaka kusifiwa wala kuonekana wala kutaka chochote katika kutoka kwa haja yake Mwenyezi Mungu mtukufu Muislam kuwa mwezi huu wa Ramadhani. ni mwezi wa Qur'an ndani yake imeteremka Qur'an katika usiku wa ilaa al yote jumla moja ikateremka katika mbingu ya kwanza ya ulimwengu kisha ikateremka katika miaka 23 kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikiwa ni majibu ya matatizo yaliokuja ikiwa ni kum, kum, kum, kum, kumliwaza mtume sallallahu alaihi wasallam ikiwa ni hukumu mbalimbali ambayo inafungamana na kufaulu kwetu katika ulimwengu huu na kesho akhera mpenzi mtukufu wa umuislamu zingatia hilo ujue kwamba Qur'ani ndio mwongozo wako na ndio njia yako ikiwa wewe Huu isomi Kur'ani Basijua msimu wa kheri Ndiyo huu humekuja Zigatia mpezi mtukufu mishlamu Seva hata juzu moja Juzu amma Ntaisoma mimi mwezi huu wa ramadhani hii Kutoka mozo mpaka mwisho Peji kumna tu Ntaisoma mimi mpaka mwisho juzu hii moja Kwa kufahamu na kuizingatia Hata kama sito wa hifadhi Lakini ntaisoma kwa uzuri Na ntatiabidi yote wapenzi tukufu waislamu tunatia nguvu nyingi katika dunia yetu na mengine ambayo hayana manufaa kwetu katika akhera yetu tunaingiza ndani pesa na wakati na nguvu halikuwa ni mambo yalokuenda kuisha katika ulimwengu wetu panga katika akhera yako ujichumie katika khairati za akhera yako mpenzi mtukufu muislamu katika jambo lingine ambalo tunatakiwa tuwe ni wenye kudumu katika mwezi huu wa ramadhani unao na una hivi karibuni ni al isti'adatu li ramadhan bitapo hili قلبي واللسان وتصحيح الاعتقاد bi mtu kujasafisha moyo wake ni kutahithahirisha moyo wake na ulimi wake na matendo yake na itikadi yake mpenzi mtuko wa islam kitu kikubwa kilicho ndani ya mwanadamu ni akili yake na kubwa zaidi ni moyo wake Na kitu cha thamani ndani ya moyo wa mwanadamu Ni imani sahihi ya kumwamini mwenye zimu Moyo unapokuwa Umejama penzi ya mwenye zimu Moyo unapokuwa, unampenda mwenye zingu, subhanahu wa ta'ala. Unamchanguliza mwenye zingu juu ya kila chochote. Moyo ukafike daraja kuwa haulinganishi ulimwengu. Chochote vyevote takamokuwa hamlinganishi mtu chochote na mwenye zingu. Basi hapo ndipo umejaza imani kama alivusema mtume miso salamu kwa ameonja imani atakayekuwa ataka anampenda Mwenyezi Mungu na mtume wake kuliko kila kitu hamtangulizi yoyote kuliko Mwenyezi Mungu na mtume wake Mpenzi mtukufu wa Uislamu hili na ujitahidi katika kuisahihisha moyo wako kujaza katika moyo wako imani sahihi imani sahihi imani imejaa aina aina na sambuli sambuli na Nyenendo nyenendo juu yako wewe unyue imani sahihi ni ipi na takio kumamini mwenye zingu ipi, na matendo mema ni yapi na imani sahihi haiwi, haiwezi kuwa ilani ile mwenye zingu mwenyewe amewataka watu waamini hivu imani sahihi si nyingine ambayo umejivulia mfukoni au imetokamana na watu na, na fikra za watu na maoni yao hiyo si sahihi abada imani sahihi ni ile ambayo Mwenyezi Mungu ameitarajisha katika Qurani ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha watu waamini nayo kama alivyo msifu Mtume sallallahu alaihi wasallam na msahaba akasema amana ar-rasulu mtume ameamini imani sahihi walimukminun, na wawumini wameamini, imani sahihi ambao wawumini kina nani, ni masahaba, kullun wate hawa kaamini. Hii ni certificate ilo kwa mnye zingu ambi mkati ya mtumi sallallahu alayhi wa sallam, na masahaba zake Na ndiyo sababu, mnye zingu wakatua ambia, yani katika maamrisho, katika misingi ya kidini, tuatakiwa tu mfati sallallahu alayhi wa sallam, kwa kufahamu Qurani tuifahamu tuchukue Qurani na maneno ya Mtume kulingamana na maisha na ufahamu wa masahaba hapo utakuta kwamba tumesalimika na vurugu nyingi na shida nyingi imani yetu itakuwa sahihi matendo yetu yatakuwa sawa vurugu au khilafu zilizoko tunapozilingatia pale waliishi vipi hawa walifahamu vipi Qurani walifanyaje basi utakuta moja kwa moja hakuna furqa baina yetu hakuna kutofautiana baina yetu hakuna ugomvi aina yetu Bani ma, imani yetu moja matendo yetu moja nia zetu moja na njia yetu moja lakini pale itakapokuwa kila mmoja ana maoni yake inayotoka mfukoni mwake au kutoka kwa fikra fulani ya fulani na fulani hao wote wana mwanzo wao wana wakati walikuja tunao tukirudisha tukirudisha taraka yetu tukakuta walikuwa miaka 50 miaka sabini, miaka ngapi lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam Yake imetoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na, na Mtume صلى الله عليه وسلم haoma sahaba wae na yeye na tukapewa huo ndio mwongozo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatumbia, "Wa man rasula na mwenye kukengeuka akamwacha kuakaaacha kumfuata mtume baada ya tabayyana huda baada ya na kupambanukiwa na uwazi na kuonekana uwazi Wa yettadi agaira sabi ilmu'mini Na akafuatanjiya isu kwa ya waumini Waumini nkina nani masahaba Nuwalihima atawalla Tumwelekeza alikuwelekea Kwa hivampezi mtu kuthumu islamu Ni khatari sana katika masala Ya dini sahihi ya kitika Itikadi yako, maneno yako Na matendo yako, lazima uweke bidii kubwa kwa ni raslimali Ya kisawa sawa ni hiyo Kufaulu kwa kikweli kweli Si kupata mengi katika huu. Ni kufaulu kuingia pepo ya mwenye zingu. Faman zuhziha nar. Wa udkhila ljannata fakad faz. Atakaepusho na moto. Aka peponi. Huyo ndia hamefuzu. Waman hayatu ddunia ila matao lghurur. Na maisha dunia si chochote ispokuwa. Niyenye kudangaya na kupumbaza. Pazim tukofu muslam. Kiyabidi. Ukijua kwamba kufaulu kwa kweli kweli ni kesho akhara na upweke mikakati madhubuti na misingi iliyo halisi kama unalojiekea mustakabali wako na ya maisha yako katika ulimwangu huu unajipangia mambo tukijenga majumba yatakyoishi miaka 200 na je, akhara yako umeweka nini? Je, katika kaburi lako umepanga nini? Lile ni jumba la wadudu na giza na upweke na mchanga na udongo hakuna yote mwenye kukua anisi. Kukuliwaza pali. Nimatendo ya kumema. Akulu kawli hatha baraka Allahu li wa lakum thuluhiain. Unafani wa iyakum mihaji seyidi takalain. Akulu kawli hatha fassafiru Allahu l-azima. Inna huwa l-ghafur rahim wa huwa l-baru l-kerim. Al-Wahid al-Ahad Aqtamad al-Fard Al-Ladhi l-M yalid wa l-M yulad wa l-M yakul l-Hukufun Ahad Wa ashadu an la ilaha illa Allah Wohdahu la shariqa la Wa ashadu an-Muhammad an Wala tamutunna illa wantu muslimona. Kupenzi tukufu islamu. Katika wanadamu wafanyibiashara. Wanafofikiwa na nafasi ya kibiashara nubito. Nafasi ambayo ni ya kuchuma na kufaidika. Kuweka kipiyote na nguvu nyingi mno katika wakati ule kuhudhurisha bidhaa zinazohitajika na wakati ambao unaofaa ili wasipite chochote na faida ambayo inakuja katika msimu ule wa biashara. Kuni msimu kuja ukuja kufanya biashara na Mwenyezi Mungu, biashara ambao kwamba yeye ndiye alimuumba. Na yeye ndiye mwenye kukufikia katika zileta hati lakini jukumu lako la wewe kuchagua inna hadhihi sabila imma shakiran wamma kafura tumemuelekeza mwanadamu yeye ndiye mwenye kushukuru manake ana khiari uchaguzi wa nafsi yake hakuna mtu anachagua jambo la kumdhuru na kumuumiza katika maisha haya ila katika akhera kwa sababu hatuoni na hatujui yaliofichika nyuma ya basi kila mmoja unakuta hana mikakati na mipangilio ile sawa tunalemea kuwa Mwenyezi Mungu ni Ghafurur Rahim Mwenyezi Mungu ni mwingi wa msamaha lakini kumbuka baada ya hiyo amesema we, we, we, we, inna Allah ushdidul aqab Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu kwa hiyo mpenzi mtoka fomu Islam Muislamu anatembea juu ya mabao mawili Mabawa ya rajaa ya matarajio kumtarajia Mwenyezi Mungu ni mwingi ya msamaha na atanifanyia khairia ata tanipa tu khairia na hakuna kutarajia na kuweka matarajio makubwa kama Mwenyezi Mungu. Lakini mabawa ya pili ya juhudi na kujitahidi katika kutenda yale ambayo yatamuafikia na kumfikisha katika yale mazuri. Mpenzi mtukufu Muislamu katika matendo mema ambayo kwa upesi tutatakiwa tufanye katika mwezi wa Ramadhani ni kufunga, kusimama kiamu lail, kutoa sadaqa kufutulisha watu na kulisha maskini na kulishana vyakula na kufuturishana. Kuisoma Kur'ani kwa wingi. Kukaa mskitini na ku mpaka juu inapochomoza kwa mambo ya ta'an. Kufanya itikafu. Kufanya umre kwa wale mwenye kueza na mengineo mengi. Kwa wema walotangulia walikuwa kwa wanafanya katika mweza ramadhani. Mpaka ana akiambiwa lawa anabiwa kitu kukupa. Hana kitu mgini ya kuongeza ambaye kila kitu ambacho anaweza hana nafasi nyingine zaidi kwa hivyo penso kwa msamaha hajafika daraja hizo za juu lakini katika mazingira yetu kuna anasa nyingi na mambo mengi ambayo ni changamoto yanayotuweza kututoa katika njia ya sawa mazingira yetu yanazunguka wewe mwenyewe unatakiwa kujitengeze mazingira ambayo yatakuwa kwe, kwe, ni na makoko vijana wengi utakuta mwezi wa ramadhani lakini kuna marafiki ambao wengine hata siwe stagu na afadhali kidogo inakuwa nafu lakini hata wasiche pia leo unapokutana si kwa salamu tu mpaka katika kufikia na Muzika, kujana, si kila niko nunafasi hirondeko, zika hili, ujue kukwa shursa kuhu. Uki akhetimisha upwa hili, uzee pia uwekieni nunafasi, ya kurudi kwa mnye zingu, mnye zingu mwani haya mzee ambari. Hameyotamambi kwa kumtini mnye zingu, mnye zingu na mwani haya mdia kama huyu na ana mwafiki ya Ngana na Mwenyezi. Ukiangalia pia umri bale ulikofikia. Tunaoombea Mwenyezi Mungu awape umri marefu zaidi katika taat. Inadhindini katika mambo ya kumtii Mwenyezi Mungu na mambo ya kujieleka katika hali nzuri. Kujepusha na mambo ya fitna, mambo ya anasa, mambo ya uraibu, mambo yoyote ambayo kwamba inatoharibia Misimamweke kisao sawa, kujike mbaadi na momu kamuhani. katika njia ambayo mnjezimbu, subhano wa Tana nape. Kinamama, msidiweke katika mpangilio ya kupika sa ngapi na nima lisa sangapi. Weka pia, unapoweka mpangilio kama uo, weka mpangilio wako, wa vipi nita mtivu mnjezimbu, vipi nita na ta'ala. Mwezi na madhoni, wanapotia ni mwezi wa kumbuzia badet. هناك موازي وفهارفية مبانجلي ويأتو يواجه تفسليه قطع إسراب إن الله لا يحب المسرفين حقيقة من يزمكوا وفهيني وفهيني وفهيني وفهيني وفهيني إسراب موشو قبليسة وفهيني وفهيني وفهيني وفهيني وفهيني كتك صادر أماله هو الذي فتتزه كتك كل ماكة نكوسيانا نكوا ناما كميز Mwazi wa mwani uvindhia dhipi na unatoka miki. Katika ambayo hatuna shaka inatumika katika ulimuengu mzima ni kalenda ya haji. Naka watu nakupeta haji wakarudi bina tatizo lulote wakawabishari katika swala na kalenda ya haji. Kwa nini inakapofika uwezo wa mabani tuwe na ugoro Elazia moja fisikawa nazuoni. Ilimbika ndani nyingi nok, waislamu hawako wao kufunga wala kufungua pamoja ila kwa, kwa ghafla, yani kwa kuafikiana bila kukusudia. Naye ilikuwa ni sababu hakukua na zile sababu za mawasiliano na watu kuwa na, na, na umoja kulubah hakuna sababu kukosiliana azema lakini ulifangu watu alewa maweza sana kukumza ulifangu zima kamoja jango amalo halifraishi kasini au sahibu hawa au hudu kwa matamati kamiri hadaki kuona Kwa islamu natuza pamoja na kupungwa pamoja Kwa kuwa hii yamanisha wanakubu kwa islamu Ni kharikuwa sana kwa uwao inabutika siku yaidi Wakasali nyuma ya imamu moja Watakibiri moja katika uwanja mmoja Kwa makundi makundi wakia kuma mzima Ulimangu mzima Nijemba mbalo kwamba La mbidi Ndiwati kwa mishlame, kwa kikisha kwa mba hile. Mbanzi kwa mishlame. Sitaji halizi, wala haya katika msalahaya. Ndiwati haya nyingi na haditha nyingi, ambazo kuna katika nyakaatiza mm -hmm. nyingi. Ndiwati mbalo kambanta mba amba nini. Tuzingatie. Mwazi mmoja katika yonimu. Na tarefa ya lazima itakweni mwede, tukatuli mwede. Yuzingatiye. Paleye tutaka wa kuwa, mwezo na mwadhani umayungia, tuko kirenu kwa mwezi, mwezi huo, kwa mwede mkwenjufu, na kuwa tuko tayari, kama nidakuza tu mwedezi anda. Tugefushe na mambo yote, kamba kwamba ya kuuleta burugu wenda ya watu. Hukuna shakka ulimongu mzima, kusunga famodja, nikhaili zaydu. Kwa ima ti tajidili katka hilo, na tudijam na elmi minyo zeto katka hilo, kukokea kwa ntija zuri, in shakallah ta'ala, ima ulimongu mzima nikhaili tukubahu wa sallamu wa sallamu ala namijikum. Hama amara bi dhalika, mauna lakifu wa wassa, حيث قال مقتبلا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا رب اظهر لنا ان نصلي عليه صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ابنك المجيب رضى الله عن صحابه اجمعين فهم العشر المبشرون وان بقيه الصحابه اجمعين وعن